Розділ 48. Розповідь про непроханих гостей, виявлених на узбережжі в фортеці, вислухали спокійно, без найменшої паніки. Малакай одразу ж відправив гінців до Вендалінського короля з проханням про допомогу. Сповістили навколишні села на піфейті, виливши всім, хто не в змозі боротися, якнайшвидше покинути ці місця. Не забули про поселення цілителів. Всіх хворих, окрім прикутих до ліжка, допомогли перебратися у глиб континенту. З вареса гінці з'явилися з, з підбадьорилою звісткою, король обіця виділити солідне підкріплення. На радість селени домінувала тривога, якщо тут з'являться Галан та інші її родичі по материнській лінії. Ну і що? Вона витримала побачення з Маєвою, витримає зустріч з Галаном. І потім у неї були турботи серйозніші за можливу зустріч із спадкоємним принцом. Молячи всіх богів про найшвидше прибуття підкріплення, селена разом з іншими мешканцями фортеці готувалася до оборони. Ворог не застане їх зненацька. За її думками, спочатку потрібно буде розправитися із адерландськими солдатами, а потім братись за Чудовиськ. Ще невідомо, як військо нарока поведеться далеко від своїх захищених ніг. Командування фортецею Рван взяв на себе. Ніхто не заперечував, навпаки, всі були лише вдячні, навіть малакай. Рован упорядкував ту службу, яка досі досить була розхлябана. Кожен у фортецю отримав завдання. Рован не втомлювався нагадувати, що перемога залежить від злагоджених дій. Події могли роздиватися подвійним чином. До підходу сил вендалінського короля залишилося кілька днів. Якщо за цей час противник нічого не зробить, по адерландським прибульцям буде завдано вичерпального удару. Але військо рука саме могло рушити на фортецю. Тоді треба буде затримати його подальше просування та знищити якнайбільше ворожих солдатів. Роман враховував усе: стан фортеці непридатний для тривалої облоги, боєздатність вартових, що залишала бажати кращого, але рішучість і кмітливість теж зброя про що Рован постійно нагадував мешканцям фортеці. До того ж вони мали одну істотну перевагу – знання місцевості. Підбадьорило і те, що потвор залишилося всього двоє. Судячи з звуків Нічної битви, перевертні знищили тварюку. Значить, творіння Дерландського короля зовсім не вразливі. Рован розважливо промовчав те, що вранці вони з селеним шукали все місто Нічної битви, Проте тіла білоликого так і не знайшли, не впізнати, яким чином він був убитий. Ровани села находили до лісу разом з великими загонами, допомагаючи влаштовувати загородження. Якщо силина рока рушать на фортецю оленчою стежкою, пастки чатуватимуть їх на кожному кроці. Вони на власній шкурі відчують, як падати в ретельно замасковані ями. Мирні на вигляд луки виявилися притулком отруйних тварин, а далі знову ями з гострими кілками на дні та інші пастки на кшталт підпилених дерев, капканів у траві та ниточок паутинок, що тяглися до важкого каменю, захованого між гілок. Когось лісові сюрпризи вб'ють, когось серйозно покалічать, а гарнізон Ровану подарують додатковий час на очікування на підкріплення. Рован передбачав і найдавніший варіант, про який навіть йому не хотілося думати. Облогу фортеці, якщо стане зовсім туго, доведеться відступати. Фортеця мала підземний вхід, стародавній давно покинутий. Очевидно, крім Малакая, про його існування ніхто не знав. Звичайно, відступ це крайній випадок, але краще піти, ніж стати здобич у ворога. Через кілька днів Рован зібрав доїдальні військову раду, на якій були присутні командири загонів. Люди Баса сьогодні були на березі та бачили Адерландських чудовиськ. Таке відчуття, що незабаром може початися наступ на нашу фортецю. Рован схилився над картою. Як справи з першим та другим поясом лісових укріплень? Вони готові? Командири дружно закивали. Тоді почніть завтра устрій ще кількох поясів. Стоячи поряд з Рованом, Селена захоплювалася його вмінням проводити військові наради. Жодного успіху в словах. І той же час Рован миттєво обривав усі розмови, не пов'язані з питанням, що питання він пам'ятав про всі сторони оборонної стратегії. Усіх командирів знав за іменами. Більше того, він знав імена та завдання рядових вартових. Спокійний, зосереджений, він навіть усміхався, хоча чудово розумів, в яке пекло її може вкинути вторгнення сил нарока. Сила бачила, з якою увагою на півфейці слухали Рована. Відчувалося, вони сподівалися на його впевненість, холодну рішучість і гострий розум, не кажучи вже про багатовіковий досвід. Вона заздре Рованові, її власний спокій бусуто зовнішнім. Усередині постійно наростала вага, з якої їй було не впоратися. Коли настане час покинути вендалін, вона, якщо взагалі, залишиться жива, воліла б відплисти звідси не одна. не поспи», – сказав Єрован. «Яка від тебе допомога, якщо ти позіхаєш?» Селена стрипинулася, військова рада закінчилася, командири розходилися по своїх загонах. «Вибач, тобі здалося», – заперечила вона і почала терти очі. Сьогодні ні, вже вчора, вони стали на світанку і весь день допомагали готувати останній пояс оборони та перевіряти стан пасток. Поруч з Рованом вся робота здавалася легкою, що майже не потребувала зусиль. Він не лаяв її за помилки, і їй не треба було виправдовуватися. Звичайно, не хемія її ніхто не замінить, та селена не хотіла подібної заміни, але в присутності Рована їй ставало спокійніше. Наче всі ці місяці вона задихалася і тільки зараз почала по справжньому дихати, і ось на тобі. Адже ти щось хочеш сказати. Рувам дивись на неї і хмурився, говори. Їх розділяв стіл із розкладеною картою. За дерландськими солдатами ми можемо впоратись, а ось ці чудовиська і сам на рук. Нам не завадило б допомога справжніх фейських воїнів, таких як твій друг, якому ти нещодавно робив татуювання. У неї язик не обернувся назвати Гарля жовтеньким кошенятком і навіть вимовити його ім'я. П'ятеро твоїх друзів суттєво вплинуло б на перебіг битви. Схилившись до карти, Селена провела пальцями по гірському ланцюжу, що відокремлювали ці землі володінь Меев. «Адже ти не послав за ним?» «Сама знаєш. Думаєш, Меоанна наказала б тобі повернутися в Доранелу і кинути фортецю. На призволяще?» Він стиснув зуби. «У неї знайшлися причини. І ти служив такій королеві?» Коли я пив її кров, щоб скріпляти клятву, я був у здоровому глузді та тверезі пам'яті. Тоді сподіваюся, що підкріплення з Вареса не запізнюється. Надувши губи, селена зібралася піти. Не дивись на мене так. Рован схопив її за руку. На його підборідді трохи здригнулося жило. Як? не зрозуміла Селена. З таким невдоволенням. Я не почала вона, але усіклась, наткнувшись на його сердитий погляд. Рован, все це вона тиснула пальцем у карту, потім кивнула в двору, де йшла зосереджена підготовка до бороди. Тебе ніхто не зобов'язує займатися цим. Ти міг би взагалі плюнути на цю фортецю, повернутися до Доранели. Але тебе турбує доля місцевих емпіфейців. А тому? Тому вон не заслуговує на таких воїнів, як ти. Думаю, ти сам це знаєш. Тебе це взагалі не стосується. Рован відвернувся. Звичайно, але я не шкодую, що висловилась. Рован не відповідав і навіть не підняв очей. Села пішла до дверей. Перш ніж вийти, Таки обернулася. Руванник і раніше стояв над картою, зігнувши м'язисту спину і впираючись долонями в стіл. Але селена знала, він дивиться зовсім на карту і думає не про оборону. А чого ти хочеш? подумки запитала себе Селена, прямуючи до їхньої спільної кімнати, щоб він вирушив з тобою в Адерлан чи втерасен. Наївні та беззлузді бажання він не порушить кровної клятви даної Маеві, але навіть якби сталося диво, що вона селена Сардотін, могла запропонувати цьому безсмертному воїну. Королевою вона не буде. І не хотіла бути. Тоді що? У мозку замиготіли числа як що. Селена усвідомлювала всю безлузість своїх мрій, проте їй все одно хотілося пливти з Вендаліна разом із Рованом. Назавтра перед обідом Селена зайшла в їхню кімнату, милася і перев'язала перед пліччя, опалене під час невдалих дослідів із вогняними кінжалами. Вона обіцяла Емрісу допомогти на кухні, а тому швидко забинтувавши рану, штовхнула двері. Їй вразила дивна тиша, що хопила фортецю Після шуму минув цілий день. Ця тиша була ще тяжчою. Такої напруженої фортеця не знала від візиту Маєви. Навряд її тітка вирішила з'явитися тут друге. Селені поки було нічого їй показати, хіба що вогняні щити та деякі магічні трюки. Перестрибнувши через дві сходинки, Селена помчала до кухні. Раптом Маєва дізналася про вторгнення, що готується, і наказала роману покинути фортецю. Не збивати подих і не дозволяти страху опанувати думки – тільки так можна було витримати зустріч із даною королевою. З кухні тягнуло жаром і смачно пахло випічкою. Селена зупинилася, задерла голову і сповільнила крок. Навряд чи тітонька зійшла б до зустрічі на кухні, хіба що хотіла вибити її з рівноваги. Жодної меєвої на кухні не було. Натомість там був робан. Він стояв спиною до сходів, в іншому кінці кухні і тихо розмовляв з Емрісом, Малакаєм і Локою. Селена завмерла, побачивши незвично бліде обличчя Емріса старий міцно тримався за руку Малакая. Мабуть, відчувши її присутність, Рован обернувся, його губи були щільно стиснуті, а очі широко розплющені і сповнені незрозумілого жару й горя. Тепер уже завмер весь світ. Пальці Рована стискали та розтискалися. Селені захотілося повернутися до кімнати. Найбільше вона боялася, що Рован заради її спокою зараз почне брехати. Рован ступив до неї лише один раз. Селен замотала головою і підняла руку, наче хотіла відштовхнути його. «Будь ласка!» – тримчачим голосом промовила вона. «Скажи, як є!» Рован повільно йшов до неї, наче гонець, що приніс звістку про щось непоправне. «Удари долі не скасуєш, марно падати навколішки і волати до богів, щоб вони відсунули час тому і пустили події іншою дорогою». Рован зупинився на відстані витянути руки. Його мличчя знову стало жорстким, але не жорстоким. Він проковтнув, потім ще раз. «На!» – на катор зів колакулі – спалахнув бунт. Усилне зайшлося серце Після вбивства принцеси Нехемії у колакулі почав зріти бунт. Поштухом послужило вбивство наглядача його била дівчина рабиня, з якою він знущався. Раби захопили все поселення та почали розправлятися з охороною, а король спішно відправив туди два легіони, Щоб був тихомирити бунтівників. В результаті їх усіх убили. Раби вбили дарландських солдатів. Вперше за цей час силона зітхнула в колакулі сиділи тисячі рабів. Разом вони становили значну силу, яка цілком могла. Змістити Адерландські легіони. Ні. Рован із дивовижною ніжністю завій за руку. Солдати вбили всіх рабів. Навколишній світ затріщав по всіх швах. Селена почула передсмертний крик тисячі померлих. Але ж у калакулі були тисячі в'язнів. Рован мовчки кивнув головою, сила стежила за його обличчям. Коли він відкрив рота, вона раптом зрозуміла. Він ще не все й розповів. Ендовер. запитала вона, відчайдушно сподіваючись, що він похитає головою. Дурні надії, коли маєш справу з Адерландським королем. Рован повільно, мов неохоче, кивнув. Отримавши звістку про бунт в Елує, Адерландський король відправив два інші легіони на північ. Вендовері не щадили нікого. Рован схопив її за руку, ніби намагався утримати від провалля. Селена бачили його обличчя, у яких щодня ховали тих, хто відмучився. Вона вдивлялася в примарні обличчя своїх співвітчизників. Тих, хто ділив з нею страшні дні про кого вона дозволила собі забути, прирікаючи на подальші страждання. Вони сподівалися, що хоч хтось пам'ятає про них. Вона покинула їх, запізнилася. Вона підвела співвітчизників Нехемію, в'язнів з інших місць. І в'язнів Терасена теж. Колись батьки твердили їй, що королівський двір сильний, лише коли сильний і щасливий народ. Її батько та мати щиро любили народ. Навіть в ендовері знаходилися будівники, які боролися за майбутнє рідного королівства. Поки вона… В були діти. У колакулі теж. Вона не зуміла нікого захистити. Стіни та стеля кухні тиснули на неї. Гаряче повітря неможливо було вдихнути. Потім почав зникати і він. Вона задихалася. «Аліно, тихо, тихо!» – прошепотів Рован. Ім'я, яке колись обіцяло світові краще майбутнє. Ім'я, яке вона мріла назавжди забути і не згадувати. Ім'я, на яке вона не заслуговувала. Селона вирвалася з рук Рована, ткнувши двері кухні. Вона вийшла на двір і рушила далі. За ланцюгом охоронного каміння здовж невидимої перешкоди вона йшла, доки не знайшла місце, яке не проглядалося в фортеці. Повітря дзвеніло від криків і стогнань, погрожуючи втопити її в цьому морі скорботних звуків. Селна вдарила своєю магією по невидимої перешкоді. Захиталися навколишні дерева, затремтіла земля. Вона направила магію, що розпирала її цю невидиму стіну, благаючи поглинути. І давні камені слухняно поглинули всю хвилю поки не залишилися тліючі вугілля. Селені здавалося, що вони дивляться на неї і чекають на нову хвилю. Їх було багато цих хвиль. Селна палила, пекла і ніяк не могла зупинитись. Розділ 49 Шаул дуже давно не бачив нікого зі своїх друзів. Він навіть не знав, як їх називати. Король теж вимагав великої напруги сил, але Шаул не давав собі розслабитись. Він досі не попросив Доріна перевірити міркування щодо заклинань, щоб придушити магію. Він зібрав достатньо відомостей, переступив не одну межу. Напевно, настав час подумати, як і чим він зможе допомогти доріну заньєля. Там він буде ближчим до Морату, а отже, отримає більше шансів дізнатися, які приготування ведуться королем у тих місцях, до його бажання повернутися в Аньєль. І перейняти від батька управління містом, коли поставився на диво спокійно і не заперечував. Лише зажадав подати кілька кандидатів, з яких він вибере нового капітана гвардії. Ось і сьогодні Шаол ніс чергування під час офіційного прийому, на якому були присутні Едіон та Дорі. Двері, що виходили в сад, були відчинені навстіж. По залі гуляв теплий весняний вітер. Біля кожної двері стояли гвардійці Шоула, і на напоготові. Все йшло своєю чергою. Поки Коро раптом не піднявся зі свого місця, його чорне кільце блиснуло на яскравому післяполодиному сонці, що струманів з високих вікон. Шаолу здавалося, що сонячне світло втягується і безвісти зникає в чорних надрах персня. Зал затих. Тиша теж була якоюсь дивною, а може Шаолу вже почало здаватися те, чого немає. З голови не виходило їхні остання розмови з Адіоном, коли генерал сказав йому про необхідність визначитися на чиєму він боці. Згадував Шаолу і слова Доріна: "Принц дорікав йому: стверджуючи, що він не бажає приймати її із селеною такими, якими вони є насправді. Шол без кінця подумки повертався до обох розмов. Те, що він почув сьогодні, застало його зненацька, та й не лише його. Стоючи на піднесенні, король обвів очима протихлий зал, усміхнувся, заговорив. Сьогодні вранці з Елує та з півночі прийшли гарні звістки. Бунт на каторзі в Калакулі повністю пригнічений. Шол взагалі нічого не знав, ні про якийсь бунт, і зараз з радістю заткнув би вуха, щоб не чути подальших слів короля. Нам довелося чимало попрацювати, щоб знову забезпечити робочою силою копальні, але бунтівська зараза вирвала їх з коренем і розтоптала. Відчуваючи слабкість у ногах, Шоул привалився до колони. «Батько, ви про що?» – наважився запитати мертво блідий дорін. Король прихильно посміхнувся наслідному принцу. «Прошу вибачити, що не встиг повідомити тобі цю новину наодинці. Одинці. в калакулі дуже дивно. Поставилися до трагічної смерті принцеси Нехемі. Вони не придумали нічого кращого, як збунтуватися. Невже вони вірили, що цим воскреснуть принцесу? Ми ж вважали за доцільне цей бунт придушити, а заразом запобігти можливим новим. Зрозуміло, що не кожен в'язень-бунтівник, але у нас нема стільки дізнавачів, щоб допитувати кожного, Виявляючи зачиначів, шол зрозумів, яких сил варто доріну не замотати від жаху головою. Коли до принца дійшло, скільки народу винищено за наказом його батька, скільки тисяч. У мене і гарна новина і для генерала Шаріра. Та не вставай, генерале, ти ж не любиш церемоній. Думаю, тобі з твоїм легіоном буде приємно дізнатися, що після чищення вендовері багато бунтівників у твоїх землях поприникли, не захотіли розділити долю своїх ендоверських друзів. Невідомо звідки Діон черпав мужність, але генерал широко посміхнувся і вклонився королю. Дякую, ваша величність, за таку радісну новину. Дорін увірвався до кімнати, де працювала Сорша. Цілделька схопилася і вибігла за столу. Ти чула? Принц щільно зачинив двері. Відповіді йому були припухлі очі Сорші. Звісно, вона чула. Дорін стиснув її обличчя в долонях, притяг до себе. Лоб дівчини був прохолодним. Навіть ця страшна новина не змусила Соршу втратити самовладання. Дорін дивувався, як він сам досів до кінця цього ідіотського прийому, як його не вирвало просто тарілку. Нарешті він не чіпився батькові в горло, але зараз, дивлячись на соршу, вдихаючи запах м'яти та розмарину, він розумів, хто побічно утримав його від небезпечної нерозсудливості. Тобі треба зникнути в замку, сказав Дорін. Я дам тобі гроші. Дорі не в злузду з'їхали, здивувався сорша, вивільняючись з його обіймів. Ні, ще ніколи його розум не був таким ясним, як зараз. Якщо ти залишишся, якщо нас спіймають, я дам тобі стільки грошей, скільки вистачить. Жодні гроші не змусять мене покинути замок. Якщо знадобиться, я прив'яжу тебе до коня. Я мушу витягти тебе з цього зміїного гнізда. А хто піклуватиметься про вас? Хто робитиме вам настої? Крім мене, ви більше ні з ким не спілкуєтеся. Навіть із капітаном перестали бачитися. Як я можу вас покинути? Дорін стиснує її плечі. Вона має зрозуміти. Він змусить її зрозуміти. Вірність Сорші завжди його захоплювала. Але зараз ця вірність загрожувала її занапастити. Він одним махом знищив тисячі людей. Уяви, що він зробить, якщо дізнається про твою допомогу мені. Сорша, є жах і страшніше за смерть. Прошу тебе. Я тебе дуже прошу. Їдь звідси. Сорша взяла його за руку Поїдемо разом. Не можу. Тоді спадкоємцем стане мій брат. Цього я не побажаю навіть найлютішому ворогові. І потім. Я знаю декого, хто намагається завадити моєму батькові. Зупинити його. Поки я тут, я зумію їм хоч чимось допомогти. Дорім подумав про Шоула. Тепер він добре розумів, як далекоглядно вчинив капітан, відправивши Селену до Вендаліна. Незабаром Шоул і сам поїде до Ан'єля, друг його дитинства, продав себе заради безпеки Селени. «Якщо ви залишитеся, то я залишаюся, ви мене не переконаєте. Прошу тебе!» Він міг лише просити. Він не міг їй наказати, не міг крикнути на весь голос. Не можна кричати, коли над ним незримо увитали тисячі душ тих, кого занапастив його батько. «Прошу тебе!» Але Сорша торкнулася його щоки й похитала головою. Разом, яка б доля не випала нам, лише разом. Дорін розумів, що чинить егоїстично і взагалі огидне, але більш він з нею не сперечався. Гробниця у підземеллі була найкращим місцем, щоб вилити свою скорботу. Але спустившись туди, Шаол виявив, що не один. На сходах гвинтових сходів, упершись під локіттям коліна, сидів Едіон. Генерал навіть не повернувся, коли Шаол упустив січник і сів поруч. Цікаво б знати, що жителі інших континентів думають про нас. Дивлячись у темряву, сказав Едіон. Як ти думаєш, вони ненавидять нас за знущання з ближніми? Чи живлять до нас гідливу жалість? Можливо, і там справи не краще, може навіть гірше. Але робити те, що роблю я, пробиратися крізь лайну, через яке я пробираюся, я просто зобов'язаний вірити, що десь життя влаштоване не так погано, як тут. Десь люди не вбивають просто так, бо королю, бачите, не вистачає підручних розбиратися, хто і наскільки винен. Шаолу не було чого відповідати генералові. Життя змушувало мене робити огидні вчинки. Таких, що й зараз згадувати гидко. Шаол не знаходив слів, щоб втішити Діона і тим більше щось пообіцяти. Він мовчки підвівся і пішов, залишивши генерала вдивлятися в темряву. Того вечора королівський театр був заповнений до краю, чи десь знайшлося вільне містечко. У ложах на партежі сиділа знать, заможні торговці та всі інші, кому були по кишені дорогі квитки. У світлі скляних люстр блищали вбрання та коштовності, багатство імперії-завойовника. Звістка про масу вбивства, в'язнів Калакули та Ендовера досягли Рафтхола в день і швидко поширилась по всьому місту. Люди пошепки передавали один одному страшну новину і швидко замовкали. На верхніх ярусах зало було незвично тихо, ніби зібравшися тут прийшли за втіхою, сподіваючись звуками музики відмитися від жахливої звістки. Натомість у ложах не вщухали розмови. Тим, хто сидів на м'яких стільцях, привалившись до червоних оксаметових спинок, було про що подумати та поговорити. Хтось одного дня втратив цілий маєток. А перед кимось відкрилися привабливі перспективи примножити свої багатство. Обидві каторги тимчасово спорожніли, і хтось зазнав величезних збитків. Потрібні нові раби. А звідки взяти? Де гарантія, що раби з домашньої обслуги теж не збунтують? Кілька разів пролунали дзвіночки, сповіщаючи про швидкий початок концерту. Люстри підняли до стелі та загасили, але розмови у ложах тривали. Не замовкли вони тоді, коли червоні половинки завіси розсунулися, відкривши сцену та оркестр. Дивно, що мешканці лож не забули хоча б попладувати диригенту, коли він накульгуючи вийшов і став за диригентський пульт. Однак публіка в ложах все ж таки замовкла, побачивши на рукаві кожного музиканта чорну жолобну пов'язку. Тоді в залі стало напрочуд тихо. Диригент змахнув руками, зазвучала музика, не та, що була оголошена в афіші то справді був гімн завойованого королівства Елує. Потім музиканти зіграли гімн інших завойованих короліст – Фенхалу, Мелісандри та Терасена. Серед убитих на каторзі були жителі всіх цих держав, нині підм'ятих Адерландської імперії. Останній оркестр виконав гімн Адерлана – без звичної помпезності, без фанфар та літарт, зі скорботою та соромом за те, у що виродилося досить… Колись волелюбне королівство. Коли пролунав останній акорд, диригент повернувся до зали. Музиканти підвелися зі своїх місць. Весь оркестр мовчки дивився на публіку та мовчав на їхніх вбраннях та коштовності куплені крові ерилей. Потім мовчки без традиційних поклонів оркестр та диригент залишили сцену. Наступного ранку за наказом короля театр було закрито. Музиканти та диригенти оркестру безвісти зникли. Розділ 50. Шую Селени обдуло прохолодним вітром. Звідки він узявся? Навколишній ліс, давно замер, її магічні атаки на невидиму стіну змусили змокнути всіх птахів та комах. Вітер пах соснами та снігом. Обернувшись, Селена побачила Рована. Він стояв біля сусіднього дерева. Вона не знала, чи він давно з'явився. Рована заважав їй доводити себе до знемоги, але Селена не почувала себе ні стомленою, ні спустошеної. Її розум був проникнений вогнем. Готовий спалювати все, що трапилось на шляху. Щоправда, тепер Селена певною мірою могла керувати цим вогнем. Вона пригасила його до вугілля, пригасивши за одну горе, що володіло нею і жах. Несподівано не йшла звістка з Вендалін, сказав Роман. Корольна надійшла нам, обіцяне підкріплення. Усе як 10 років тому, звалася Селена. Від багатогодинного мовчання в неї горіло, але зараз вона була набагато спокійнішою і сама дивилася цьому спокою. Історія повториться, тоді Вендалі не допоміг чужим, тепер і своїм допомагати не збирається. Еліно, тихо сказав Роман, і його очі спалахнули. Вона не відгукувалася, продовжуючи дивитися в бік лісу, на який спускалися сутінки. Тебе ніхто не змушує залишатися в фортеці. Ми можемо хоч сьогодні вирушити до Даранели, і ти отримаєш від Маєви відповіді на всі свої запитання. Я підтверджую, що твоє навчання пройшло успішно. Це називається втечею. Не ображай мене такими пропозиціями. Я маю намір боротися. Нехімія, на напевно, залишилася б. І мої батьки також. У твоїх батьків були серйозні переваги. Вони знали, що їхній рід на них не скінчиться. Селена заскрипіла зубами. У тебе багатий досвід бит. Твоя присутність у фортеці життєво важлива. Ти єдиний, хто здатний допомогти на піфейцім ціліти. Тебе шанують, тобі довіряють. Тож я залишаюся. Твоє місце тут, значить і моє теж. Я піду за тобою, чим би все це закінчилось. Якщо ці погані... Сутності, поглинуті її тіло і душу, вона не заперечуватиме. Чим би все не скінчилося? Після довгого мовчання запитав Рван. Відчувалося, він був здивований. Селена кивнула головою, Рван більше не говорив про бійню, влаштовану дарландським королем у Калакулі та Андовері. Не намагався втішити Селену, слова зараз були б зайвими. Рван багато розумів на рівні відчуттів. Її відчуттів. Магія вирувала в її крові, вимагаючи виходу. Але магічним силам доведеться зачекати. Жодних передчасних виплесків, дочекатися, коли нарок та його чудовисько опиняться тут. Сила вкотре переконалася, що Рован вміє читати її думки і правильно відповідає на них. Сені здавалося, що кинджал полегшав. Чи це вона стала сильнішою? Вогняне серце, прошепітів Рован, дивлячись і вічі, і глибше, в саму серцевину її істоти. Вендалінському королю було зовсім не на долю фортеці та її мешканців. Він уже збирався відправити їм підкріплення, коли настала тривожна звістка про напад одерландських кораблів на північне узбережжя Вендаліна. Три тисячі ворожих солдатів уперто намагалися висадитися на берег. Берегова охорона, як могла, відбивала їхні атаки. Природно, що всі сили Вендалінський король відправив туди, там вони залишилися. А з Нороком та його головорізами мешканцям фортеці доведеться справлятися самим. Зібравши всіх у їдальні, Рован ще раз змалював обстановку і запропонував усім, хто не може битися, покинути фортецю. Таких нема, навіть Емріс відмовився, а Малакай лише сказав, що не залишить свого хлопця. Довелося терміново переглядати стратегію, зосередившись лише на обороні, оскільки оборона займала щільне місце у стратегічних розрахунках Рован. Великих змін вносити не довелося. Села теж дещо розуміла в стратегії і вирішення другорядних питань взяла на себе, звільнивши Рувану час для обмірковування важливих приготувань. Вона заборонила собі думати про долю калакули та ендовери, але думки про страшну бійню все одно проривалися, змушуючи її замокнути на півслові та кусати губи. Військова рада тривала всю ніч, скінчилося тим, що Емріс приніс порожню каструлю і почав бити по ній ложкою, переконуючи всіх розійтися і хоча б трохи відпочити. Тільки повернувшись до кімнати Селена відчула, як вона втомилася. Швидко роздягнувшись, вона впала в ліжко. Рован не поспішав лягати. Він зняв сорочку і схилився над тазом для вмивання. "А ти здорово мені сьогодні допомогла", зізнався він, миваючи обличчя та шию. "Тебе це дивує?" Рова не відповів, швидко витершись. Він уперся долонями в стінку шафи, Дерево жалібно рипнуло. Сьогодні він назвав її вогняним серцем. Чи знав він, що означає для неї це ім'я? Селені хотілося запитати його про це. І не лише про це. У неї накопичилось достатньо питань, але після важкого дня довгої безсонної ночі і насамперед потрібно було виспатись. Я їх сповістив. Рован підійшов до ліжка. У головах лежав меч із різкої печери, який селена з недавніх пір тримала напоготові у тьмяному полум'ї свічки, вблискував рубін, що вінчав ефес. Кого їх? не розуміла селена. Моїх друзів, як ти любиш їх називати. Коли? спитала вона, підводячись на лікті. Кілька днів тому. Я не знаю, де вони зараз, чи зможуть сюди вчасно дістатися. Маєва може їх не відпустити, а хтось і питати її не стане. Вони бувають непередбачуваними. Я не виключаю, що Маєва накаже мені повернутися до Доранелли і... Тобто ти покликав їх на допомогу? Він примружився. «Ти сама все чула?» Селена підвелася з ліжка. Рован відійшов. «Що змусило тебе передумати?» Подумки спитала вона. Іноді варто ризикнути. Зібравши все вугілля, що ще палало в її пораненому серці. Селена підійшла до Рована і сказала Рован, склану глід, мені все одно, як ти поштавишся до моїх слів, може заперечувати, скільки влізе, але я оголошую тебе своїм другом. Він знову схилився над тазом, ніби вирішив ще раз размитися. Насправді, Рован не хотів, щоб селена зараз бачила його обличчя. Надто вже там було написано це нічого не змінює, навіть якщо ми ціліємо і потім вирушимо до ранелу повертатися з Володінь Маєви, ти будеш сама. Наступного ранку всі на піфейці фортеці. Нездатні боротися і не зайняті на оборонних роботах, вирушили в селище цілителів. Там була потрібна допомога з перевезенням тяжкохворих. Серед інших туди пішов і Емріс. Було вирішено, що всі, хто прийде, поки залишаються в селищі і допомагають доглядати хворих, і, якщо буде потрібно, поранених. Осміхаючись одними губами, Емріс проскаржився, що мешканці фортеці тепер доведеться їсти сухом'ятку, залишивши в селищі кількох вартових, оскільки події могли розвиватися по-різному. Селана та Рован рушили в зворотній шлях. Селана впіймала себе на тому, що пішла, ні з ким не попрощавшись, і з нею теж ніхто не попрощався. Напевно, з тими, хто йде на смерть, не прощаються. Невідомо, чи виявляться боги прихильні до неї, і цього разу Селана в цьому дуже сумнівалася. Втомившись за день, вона лягла досить рано і заснула. Серед ночі її розбудив Рован, трясучи за плече своєю широкою, мозолистою долоною. Схоже, смерть з'явилася раніше, ніж вони очікували.